Більше всередині нічого не було. Господарем намету швидше за все був мандрівник Одинак. Якщо робити висновки з наявності газети, то виїхав він із Києва 15 квітня далекого 1974 року. Ось і все, що про нього відомо. А сам він, певно, розчинився в піску. І я машинально оглядів напруженим моком пісок – побоюючись побачити сліди висушеної сонцем мумії. Погляд повернувся до фотоапарата «Смєна». Я розчухлив його, роздивився. Всередині начебто була плівка, майже повністю відзнята. У віконечку зроблених кадрів стояло 34. Отже, залишалося там іще два кадрики. До втоми долучився невизначений страх. Пригадалися сліди навколо місця моєї ночівлі. Я призамислився. Може, прикордонники, була перша думка. «Це ж уже не СРСР, а Казахстан. А чого боятися?» – виникла друга думка. «Ну, обійшли навколо тебе, але ж не зачепили, не збудили і документів не вимагали. Вас послухати то навпаки радіти треба тому, що поруч існує яке життя». «Котре виявляє до мене жвавий інтерес», – сказав я цим думкам. «А я вже натомився від інтересу до мене. Мені було б веселіше, якби ніхто взагалі не знав про моє існування». Незважаючи на втому, невиразний страх примусив мене зібрати речі, покласти фотоапарат у рюкзак і, взявши до рук каністру і намет, пройти з кілометр і тільки там уже влаштовуватися на ночівлю. Цієї ночі я спав неміцно». Але зручно, постеливши на пісок знайдений намет. Інколи раптом прокидався і дослухався. Але тиша заспокоювала, і я знову пірнав у неглибокий сон до наступного внутрішнього сигналу тривоги. Наступного ранку я пройшов іще декілька кілометрів уздовж краю прибережного плато. Лінія берега втікала ліворуч. Одноманітне тремтіння обрію, які мене оточувало, і морського, і пустельного, розмитого теплим маревом, наче в цій точці земля переплавлялася в небо або навпаки, викликало у мене роздратування. Я вже не шукав поглядом у морі кораблі і не вглядався жадібно в далечінь пустелі, просто йшов уперед, не до кінця впевнений у правильності вибраного напрямку. «У каністрі лишалося не більше, ніж два літри води, хоча мені здавалося, що витрачаю, її я більш ніж економно, поминаючи вже те, що вмиваюся тільки в морі. Але ця приємна важкість, що побульковала в каністрі, створювала впевненість у безпеці мого перебування в пустелі, а важкість у рюкзаку створювала впевненість у ситості, нехай і одноманітній. Намет частково звисав із рюкзака». Але я вже розрахував, що коли з'їми ще 5-6 банок консервів, він влізе до рюкозака цілком. Загалом мій рух уздовж Каспійського берега був нібито і стихійним, і запланованим водночас. Крім того, якась віра у випадок, звісно, в щасливий випадок, віра, що межувала з упевненістю, теж підбадьорювала і уяву, і тіло. Адже знайдений одномісний намет теж належав до категорії щасливих випадків. «Хто зна, що я ще знайду?» І так я простував, доки спека не зробилася нестерпною. Коли відчув легенями посушливу силу розпеченого сонцем повітря, припинив свій шлях і спустився на берег. Відшукав зручний камінь, застелив його наметом і влаштувався на ньому поважно, наче бувалий мандрівник». Автоматично кинув погляд на годинник, але час він не показував. Завмерлі стрілки тільки нагадували про мою висадку на цей пустельний берег. Нагадували про недавнє минуле. Спершу я охолодив у Каспійській воді свій обід, банку Каспійського селеця. Опустив воду і пластмасову каністру. Почекав із півгодини, потім, коли поїв, приліг на цьому ж таки камені, насолоджуючись вологою каспійською прохолодою. Задрімав у затінку, слухаючи неголосні сплески хвиль. Крізь дрімоту ловив шкірою обличчя подови каспійського вітерця, і подумки намагався затримувати їх доторки, наче це були пальці жінки, лагідні, ніжні, легкі. А час непомітно спливав – підштовхуючи сонце до вечора, до заходу. І ще в дрімоті я відчув вітер, що наближався, хоча до нього було ще далеко, просто морський вітерець став сміливіший, і поверхня Каспію блищала на невидному мені з грота сонці не так яскраво, як кілька годин тому. Треба було знову вирушати в путь. Я вибрався на плато і попрямував далі. Коли сонце вже червоніло, зависнувши над морем, попереду з'явилися обриси невисоких чи то гір, чи то пагорбів. Щось у середині мене стрепенулося. Незважаючи на втому, я надав ходи, наче збирався цього ж вечора досягнути їх. Але ривок мій був радше душевного походження. Тіло його не підтримало. Дуже скімліли плечі. І у через прискорений крок я відчував вагу. Тож зовсім скоро я зупинився, усвідомлюючи, що мій сьогоднішній перехід скінчився, і настав час з привалом. З боку моря долинав шум. Хвилі здіймалися вище, ніж зазвичай. Солонуватий прохолодний вітерець виносив їхній запах на плато. Мені здалося, що разом із шумом моря я чую ще під піску, який невпинно сповзає. Поглянув уважно собі під ноги і начебто справді побачив якийсь рух. Але від утоми, від недавньої яскравості сонця, очі мої не змогли гостріше вдивитися у стан піску. Я присів на впочіпки, подивився на свої ноги, і з цієї невеличкої відстані побачив, як осипаються біля ніг малесенькі барханчики. Вітер тут, здається, був ні до чого». Просто кожен мій крок примушував пісок рухатися, вчавлюватися, осипатися в мої сліди ямки. Але вітер посилювався, на морі збирався шторм. Не знаючи, чого більше боятися, самого шторму чи вітру, який цей шторм здіймає, я вирішив відійти подалі вглиб і вже там зупинитися на ніч. Подолав метр вісімсот, знайшов у піску невеличку улоговину, наче не до кінця засипаний слід якогось гіганта. Побачив, що вітер пролітає над цим місцем, не торкаючись піску. Мені здалося, що вітер з кожним своїм поривом стає дедалі холоднішим, і тому я, коли влаштовувався на ночівлю, просто заліз усередину намету, наче в спальник. Усі речі теж затягнув під брезент і тільки голову вистромив, лежачи на спині. Глядів у небо, але зірок не бачив. Узагалі нічого не бачив. Там, де зовсім недавно синіло небо, тепер нічого не було.